lantikoaren beste aldera joko dugu, bertan baitugu hander egiluz beramendik azetari egunon? Egunon! Eta Los Angelesen zaitugu, eh, Kaliforniatik eta, bon, bentsatzen dut urbil urbiletik bizitzen dituzula hauteskunde horiek nolako giroa da or, ba, emaitzarik gabe den ontan? Ba, tira, egia san, e tsioan nabaritzen da aurreko hauteskundeetan baino gehiago, ba ezhau dugulako lau urte hauetan Donald Trump zen ze motetako persona den eta, eta gainera jakin da e, emaitzak hain, hain gertu daudela, e, Demokraten eta republikarren arteko e, bozka kontua oso hurbil dago erduane Leia, zenba, torbiago eta fuerteago, orduan, eta, fuertea eta atentsioan diago. Kalifornian, <tien> Biden, eh, biztanda gertu da lehen, or, demokraten aldeko bozka eh, usai askoa dela errangu dugu. Eh, Baina, bon, tinki, ala ere, hori agertzen da. Etzen eh, ainbeste espero, eh, aintzineko asterketek, etzioten ainbesteeko eh, maitza, emaiten Donald Trumpi, eh, olako esperantza bat bada, oraindik dik Biden entzaten, nola ikusten duzu? Bai, e, gia san, ez dakit e, e, ben, horrela nahi izatea naia, e, baina nik uste dut eta hitz egin dudan jendearekin, e, ba, bueno, jende jena bat dator, e, Joe Bidenek irabazteko aukera gehiago dituera, e, orain txe bertan, e, datuak begiratzenago, berreun da irurogeita lau e, ditu Joe Bidenek eta berreun eta amalau mm -hmm. Donald Trumpek eta horre ba, bueno, osta-osta dagozane estatuen artean nebada e, nebada kemongo liztiok ezei eserreleku Joe Bidenek eta horrekin e, ba, irabaziko dituzke hautezkundeak eta badirudi hori e, e, estatu hori irabazteko ba, abantaia badaukala Eta, gainera, e, Donald Trumpen aldeko estatua dan e, Georgia, gero eta urbilago e, dago orain e, Joe Biden, hogei e, mila boska inguru, hogei mila boskako aldea inguru, e, ez teira boska asko geratzen e, zenbatzeko, baina, bueno, Ba dirudi, Joe Biden urbilago dagoela. Hmm. Hortan da, hemen mentuz dirudien ez ala ere, eh? sei eserleku, ba, baizik ez ditu eskaz, demokratak presidente postu hortan sartzeko, ba, arazo bat bada, Donald Trumpek, ja da, bere garaipena aldagikatu du? Ba, iala da, Donald Trumpek ez eh, ditu egiten, ez eh, ditu jarraitzen ohitura politikoak esan dagun bera beste unibertso bat edik dator, enpresa gizona da, ez da politikaria bere, da e, oitua dago e, nahi duena esatera, eta Donald Trumpek e, irabazi duela agertu ostean e, hortik gutxira e, Mike Pence presidente ordeak esan eban esetz. E, beraz, e, Donald Trumpek hori esan gutxira ikustea bere berarekin e, batera E, larean ibiliden presidente ordeak ezetzatea, horrek argi guztendu e, ba, ba, Donald Trumpen lelokeri e, bat izan zela. E, egia da, e, uste zena baino e, leia estuago izaten ari denez, ba, espero duguna da e, Donald Trumpek e, ba, bueno, e, estatu batzuetan, E, boska zenbak eta berriztere egitea eskatzea, eta eskatuko du, eta horrek luztatuko dago <laughs> e, egoera, eta dezer oso tasuna, baina, baina datu akordaude. Estrategia da, dena den, eh? hor Trumpena sorpresarik gabe, kasik eateratzen eh, duen estrategia, ala ere eh, eman dezagun, eh? bai den bera zautatua da, hala dirudi, eh, zer espero da, kajiketan, hori da ere pixka bat agertzen den keska, eh, alde batetik milizia antolatu batzu badira, beste aldetik ere garaipenaren oh, ospatzearen bah, mobilizazio edo ageraldiak izait ten alkultaiske tenzio ori airean da edo nola se nitzen e, bai e, galderari erantzun aurretik nahiko nuke esan, eh nikuste du Joe Bidenek irabasteko aukera gehiago dituela baina oraindik zenbaketak iz dira bugatu edo zer gerta daiteke uhum. eta hori esan da zukaipatu duzuna, bai karriketan e, nabaritzen da tentzioa Ba, hautezkunde eguna baino lehenago, e, nabaria zen, e, neurri oso e, muturreko batzuk hartu zituztelako gobernuetatik, e, konterrietako gobernuetatik, adibidez, eta hori, ane, Euskal Herrian ere, e, ikusi dozue, aldizteetan, emandozue ere bai, e, bat dendak, supermerkatuak, eta... Ba, leioak eta beirateak e, estaliak edukitzea espero dutelako espero zutelako ba, eta males ba violentzia agertzea eta ere eh e, eta bas zeuden eh e, bozkatzeko e, postontziak jendeak eh e, aurretiaz eh bozkatu alistateko eta e, agertu dira kasuak non eh muturreko talde batzuk Badago bat, deitzen dena Proud Boys, eta da, ba, bueno, ba, e, ba, bueno, ba, fasizmotik urbil dabizen e, taldeak, eta horiek, ba, e, boskatzera joian e, jendea, jendeari mehatxu egin ez, e, nortz haude boskatzen, e, zaitezona etorri, eta, ba, bueno, ba, beldurro hori, biolentzia hori egonda, e, ez eskerrak, ez izan siteken bezain beste eta nikuste dudana eta ikusita Barselan e, George Floyden e, ba ba hilketaren ostean ba Black Lives Matter muimin e, arira Barselan sutan jarri zen herrialdea ba nikuste dut herrialdea badagoela prest horrelako beste garaie ilun baterako eta emaitzak e, Ezagutzera ematen direnean, ba, Trumpen aldekoek egingo dituzte bereak, e, e, irabasten ez baldin badu, eta irabazten baldin badu ba, esker muturrak ere egingo ditu bereak, e, bai. da, hori da, eta bales esperoera. Bai, hori da, bomba, mil eskerrande regiluze, beramendir gamezalak azetaria Los Angelesetik gurekin goizuntan eta zuretzat uh, gauean ean, eh, biztan da, mil eskerri zanongi? Bai, etla zer handiz, eskerri zeko, gonda segi.